Al-Fatihah. Amin bilahe masha'allahu rajim. Subhanallah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Al-Rahman al-Rahim, Malaikatul Middin. Ia kena amud, ia kena istighin. Ikhna siratul mustaqim. Siratul Ladin. An amtalihi mughairil maghduhih waladhu alil hamil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak. H. N. Istighin. H. N. I. N. H. N. I. و نعوذ و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضلله و من يضلل فلا هادي له و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و نشهد أن سيدنا و حبيبنا و شفيعنا محمد عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و صحبه و بره و سلم تسلما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب او كما قال عليه Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala dalam kesempatan yang sangat terhad ini, Kerana Allah Taala telah keluarkan kita daripada kesibukan, walaupun dalam hari yang cuti ini banyak kesibukan kesibukan kita yang lain, tapi Allah Taala telah bagi kita rahmat mani kita dapat menghadiri satu majlis ilmu khusus berkenaan uh, taaruf. Tarikat dan Tasawuf Di mana dalam kursus ini Saya akan menerangkan Tentang Beberapa perkara Yang menjadi matlamat daripada kursus ini Iaitu untuk memberikan kesedaran kepada Setiap para peserta Kursus ini tentang kepentingan Dan keutamaan ilmu Tarikat dan Tasawuf Fungsi-fungsinya terhadap Pembangunan rohani Dan Pembaikan akhlak kaedah-kaedah latihan bagaimana kita nak mentazkiyahkan qulub dan mentazkiahkan nufus pemulihan penumpuan terhadap maksud yang hakiki dan kesedaran mengenai hakikat diri insan ini maksud Allah Taala ciptakan kita sebagai insan itu untuk menyempurnakan ketaatan kita amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mencapai maksud sebagai khalifah Allah Subhanahu SWT Jadi dengan matlamat yang kita letakkan dalam kursus ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT bagi kita kefahaman dan kesedaran tentang pentingnya kita Melakukan amal-amal yang berkaitan dengan tasfiyah kulub dan tazkiah nufus Jadi dalam modul kursus yang pertama ini pada sesi yang pertama ni saya akan terangkan tentang taaruf tarekat dan tasawuf. Di mana saya akan terangkan tentang dasar kata tarekat dan dasar kata tasawuf dan bagaimana terbitnya perkataan sufi dan bagaimana terbitnya perkataan tasfiyah dan tasfiyah ni merujuk kepada pembersihan qalb, pembersihan hati. Dan ia juga berkait dengan tazkiyah nafs. Itu mensucikan nafsu kita. Dan insya Allah pada sesi petang nanti, insya Allah selepas asar, saya akan membicarakan tentang alam amar dan alam halap. Ini aku pengertian alam amar dan alam halap dan kaitan dia dengan diri kita dan tentang alam sahir dan alam kabir. Jadi insya Allah. Dalam kursus kita yang pertama ni Pertama sekali saya akan terangkan tentang Ta'ruf, tarikat dan tasawuf Baik, ta'ruf, tarikat Asal daripada Kata dasar To, ro dan qaf Atau Torkun Torkun Berarti Tukul Tukul Atau suatu bahan Atau suatu ketukan Atau Stokul ha, stokol maknanya macam Tukul juga Dan daripada perkataan Torkun ini terlebih juga perkataan tarqatun yang berarti satu tukul. Jadi ta itu menunjukkan kepada ta mufrat. Ini satu tukul ataupun satu pukul, satu ketuk. Kalau tarqatun. Ya. Tarqas dan ta marbutah tarqatun. Dan tarqatun ini juga bermakna jalan kepada sesuatu. jadi dengan satu ketukan itu ibaratnya dia akan membuka kita kepada jalan kepada sesuatu. Macam kalau kita nak buka pintu kan? Kan kita ketuk eh. Kan? Tok satu ketuk jadi pintu pun akan terbuka. ibaratnya macam itulah. Dan ia juga bermakna satu kelaziman. Ini satu-satu kelaziman itu juga bermakna satu torqotun. Satu satu satu apa? torqah dan ia juga bermakna sekali tupol atau sekali ketuk kan kemudian kalau pada fiil madhi kalimah fiil madhi taraka taraka ya dengan fathah oraha ini maknanya datang malam-malam ia ini seseorang yang datang pada waktu malam dia datang dia suka datang pada malam malam hari Malam-malam baru dia datang ha, Ibaratnya Jadi itu Toraqah itu maknanya Datang pada malam hari Dan Toraqah ini juga bermakna Menukul ia Jadi dia mengetuk Menukul Atau menempa Atau memperhentam ya? Atau terlintas di hatinya ha, Ini juga bermakna Toraqah Ini apabila terlintas Macam satu khaterah ya? ha, Itu juga bermakna satu Toraq atau mengetuk pintu. Itu juga bermakna taroq. Ya? Kemudian, taroqa lahu. Taroqa lahu. Taroqa. Dengan uh, sabdu dekat ra tu. Taroqa. Ya? Taroqa artinya menjadikan jalan baginya. Menjadikan suatu jalan baginya. Maka dia macam menempa jalan, menempa suatu jalan. Dan daripadanya juga terbit perkataan tarqal hadida. Ini menukul besi supaya dia jadi panjang. Macam kalau orang nak buat pedang, kan? Dia kena ketuk, ketuk besi yang dah dibakar tu, kan? Dia kena ketuk kan? Jadi tarqal hadid, মানে dia mengetuk besi dengan maksud untuk bagi dia panjang macam kalau orang buat, uh, buat keris kan dia ketuk-ketuk ketuk-ketuk nak bagi dia panjang ha, kan jadi tarqo tu artinya mengetuk menukul ha. yeah. dan daripada perkataan tarqo ini juga terbit perkataan atraqa alif ta raqa atraqa ni maknanya diam tidak bercakap mana duduk senyapnya. Okay. Duduk senyapnya. At-raqah. Kemudian daripada itu juga terbit kalimah tatar-raqah ilaihi. Tatar-raqah. Tatar-raqah ni artinya berjalan ia kepada ni. Berjalan ia men, ini menempuh jalan menuju kepada seseorang. Dari situ terbitlah kalimah Tori kun, Tori kun, Toro ya kaf, Tori kun. Jama bagi Tori kun turun kun, Toroku kaf, Purukun, Tori kun, Mufrad, Jama bagi Tori kun, kun. ya. Dan ini, tarikun dia, uh, kalimah ni dia adalah muzakar. Ya, muzakar. Jadi, jamaknya ni Kalau tarikatun, to, ra, ya, kof, dan ta, marbutah. Tarikatun. jamak bagi tarikatun, to, ra, Ya. Kauri ibu Kauri ibu Jama'ah yang Kurukun apa nya bahahin ya okay. hello tariqul jamaknya turuqul hello tariqatun jamaknya taraiq <'id> baik apa beza je tariqun dengan tariqatun tariqun untuk muzakkar Tauriqotun untuk mu'annas. Ya? Dan makna Tauriqun dan Tauriqotun tu maknanya sama juga. Jalan juga. Ya? Jalan tempat lalu. Ya? Tapi... Tauriqotun... Ini biasanya digunakan khas untuk berujung kepada... Ilmu Tauriqat. Tauriqat. Ya? Ha artinya jalan tempat lalu atau hal perjalanan ya. Nah, itu maknanya tariqah. Baik, kemudian ta'aruf tentang tasawuf pula. Ta'aruf tentang tasawuf berasal daripada perkataan safa. Ya. Safa, sa, fa, alif. Sofa Sofa artinya hening Hening atau Bersih yeah. Jernih Atau cuci yeah. Hening ia Atau jernih ia Jemni Atau Kunci Sofa Sofa alif Dan daripada perkataan Sofa ini terbitlah perkataan Sofun Sofaun juga berarti hening, jernih dan cuci juga yeah. Tapi sofa ini Untuk fa'il madwi Ya yeah. Fa'il madwi ini Hening dia Ataupun jernih dia Cuci dia Kalau masjidarnya sofu yeah. Masjidarnya sofu atau sofa un ya? Artinya hening, sama artinya Hening ia, jernih Atau cuci Dan daripada Kalimah sofa ni juga terbit Perkataan sof watun Sof, fa Wao dan tamar bupah Sof watun. Yang bererti pati Sesuatu Maksudnya dia punya saripati dia, ya? Inti dia Pati dia ya? Sof watun, artinya pati sesuatu Dan daripada situ terbit pula Kalimah Sofiyun Sofiyun Ini uh, Isim fa'il Sofiyun, yang cuci, orang yang Cuci, orang yang Barang yang dipilih Dan dia juga boleh makna uh, Maf'ul Sofiyun, kemudian Sofiyun, ya, jama banyak Sofiyun ini pada zaman Sofiyun, Sofiyun. Yang maknanya kalimah-kalimah ni kita dapat buat suatu rumusan ya jadi sebelum tu ada lagi beberapa kalimah yang saya nak bagi tahu daripada kalimah safa ini terbit juga kalimah istafa istafahu atau istasfahu istafahu okay. istafahu Kisofa hu Kisofa hu Asalnya daripada Mosquea Kisofa hu Kisofa hu Asalnya Kis Tas Fua Ini asalnya tapi dia dah Dalam bahasa Arab itu Dalam musifah itu dah buat kisofa hu Asalnya Is Taus Fal. Is Taus Fal. Artinya, sesuatu yang telah dicuci, sesuatu yang dires, sesuatu yang dijemur hendak disegarkan. Oleh lafaz Isto Istofa ini, Terbitnya Perkataan kalimah Mustofa. Mus o, fa. Mustafa, ya, terbit. Ya, Mustafa tu semua terbit daripada perkataan sofa. Asalnya sofa, ya. Dan daripada situ juga terbit kalimah yang kita berikan ta'ruf dia dalam kursus kita, itu tasawuf. Ya? Tasawuf juga terbit daripada kalimah ini, yang berarti perangai seperti perangai sufi. Ini berperangai seperti perangai sufi. Sufi itu orang yang macam mana? Orang yang hening hatinya. Ya? Yang hening dirinya. Jernih. Yang suci. Selesaian membersihkan diri dia. Menjernihkan diri dia daripada Fikiran-fikiran yang tak baik Ataupun akhlak-akhlak yang tidak baik Jadi daripada Tasawuf Mustafa Tasawuf Terpeda Perkataan Sufi Tessawuf dan Sufi Jadi yang diertikan dengan Sufi adalah Orang yang Menempuh Perjalanan Tessawuf ya? Orang yang Menempuh perjalanan aa, Untuk mengubah Perangai dia daripada akhlak-akhlak Yang keji kepada akhlak-akhlak Yang terpuji ya? Berperangai seperti perangai orang-orang Yang bersih hatinya Hening hatinya Jernih hatinya ha? Yang sentiasa mensucikan dirinya daripada Kekotoran najis, zahir dan batin Jadi daripada situlah terbitnya perkataan Tasawuf Jadi kita dah faham tentang Asal kata dasar tarikat Dan asal kata dasar tasawuf Ya tak? Baik, kemudian Kita tengok kalimah-kalimah yang terbit tadi dan maknanya itu adalah pada sudut lugawi iaitu pada sudut bahasa pengertian tarikhat dan pengertian tasawuf pada sudut bahasa. Jadi pada sudut istilahnya pada sudut istilahnya tarikhat tasawuf ni adalah jalan untuk menghasilkan akhlak yang mulia. wara ini tasawuf ialah suatu jalan untuk menghasilkan akhlak yang mulia sebagaimana yang terpapar pada suatu suatu zaman yang tertentu contohnya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak-aklak para, para sahabat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Berdasarkan pada kehidupan akhlak yang terpuji yang ada pada sebuah kaum pada satu zaman itu Maka untuk kita belajar tentang kehidupan mereka itu, itu dinamakan tasawuf Maksudnya kita nak memperbaiki kehidupan kita seperti mana Akhlak-akhlak orang yang terpuji akhlaknya pada satu zaman yang tertentu Atau pada seseorang yang tertentu Ataupun kita, contohnya ibaratnya kita nak belajar menghasilkan akhlak-akhlak terpuji yang ada pada seseorang yang tertentu, syahsia yang tertentu. ya, Seseorang yang mulia yang tertentu. Contohnya, hadrat baginda Nabi Muhammad SAW. Pada diri baginda, ada akhlak yang terpuji. Uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Yang mana kita digesa, diperintahkan supaya kita itibak menuruti baginda Nabi SAW. Jadi akhlak yang ada pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, apabila kita ikuti, kita belajar, kita kaji dan kita terapkan dalam kehidupan kita itu dinamakan tasawuf. Ya? Jadi tasawuf ialah jalan untuk menghasilkan akhlak yang mulia yang terpapar pada sesuatu zaman yang mulia pada atau pada seseorang yang mulia maka kita usaha untuk menghasilkan akhlak-aklak yang mulia tersebut atau kita belajar daripada akhlak-aklak orang pada zaman sahabat atau akhlak orang-orang pada zaman tabiin ataupun akhlak orang-orang pada zaman salafus soleh contohnya jadi akhlak-aklak mereka tu pada satu zaman tertentu tu macam contohnya akhlak orang-orang Islam pada zaman a uh, tok kenali contohnya ataupun pada zaman uh, apa uh, sebelum zaman British ni datang. Penjajah-penjajah ni datang. Jadi, akhlak-akhlak orang-orang Islam contohnya baik berilmu. kan? Mendalami ilmu kerohanian sampai ilmu-ilmu syariat zahir. kan? Mereka juga mendalami ilmu syariat yang batin. Jadi, kemuliaan akhlak yang terpapar pada mereka tu, kita nak pelajari. Kita nak contohi. Kita nak teladani. Maka itu dinamakan tasawuf. Juga. Dan tasawuf juga pada istilahnya ini. dia boleh jadi berbagai-bagai definisi. Jadi, definisi bagi tasawuf ni bagi seseorang mungkin berbeza dengan orang lain. Di kalangan para-para masyek kita, kadang-kadang bila seorang tanya, apakah arti tasawuf Tuan Syekh? Wahai Tuan Syekh, apakah pengertian tasawuf ini? Jadi, pada waktu zaman Rasulullah SAW, ilmu tasawuf ini tidak ada secara uh, ilmu mana tidak ada secara satu uh, bidang akademik, mana satu satu bidang pengajian ilmiah. Sebab apa? Waktu tu semuanya mereka mencontohi bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di situlah mereka praktikkan semuanya. Ya, dan pada waktu tu tidak ada pengklasifikasi bidang ilmu yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu. Jadi apabila sampai zaman tabiin, zaman tabiin, tabi bila mana mereka mula nak Mengkhususkan ciri-ciri akhlak ataupun kerohanian bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masyai-masyai ulama, -ulama ni mereka telah menyusun ilmu tarikh dan mereka mula memberikan tarif-tarif ta bagi ilmu tasawuf dan ilmu tarikh. Jadi antaranya Hazrat Syeikh Junaid Al Baghdadi, Rahimullah. Yang kita kenali beliau sebagai Saidul Taifah ya, Saidul Taifah ini ketua bagi Taifah-Taifah -ta Sufiyah Penghulu ya, Yang mana segala kenyataan-kenyataan beliau Menjadi hujah untuk ahli-ahli tarikat Sufiyah ya. Dan kita ada imam dalam bidang Islam Itu syariat Kita ada Imam Abu Hanifah Imam Malik <tuh> Imam Syafi'i Imam Ahmad Ibn Hanbal dan dalam bidang iman akidah kita ada Imam Maturidi dan kita ada Imam Asy'ari eh, Imam Abu Hasan Asy'ari dan dalam bidang ihsan itu ilmu thariqat ilmu tasawuf kita ada Imam itu Imam antaranya Imam Junayd al-Baghdadi Jadi beliau mengatakan tasawuf ialah berpaling dari makhluk dan membina perhubungan dengan Allah Subhanahu wa Okay. Tasawuf ialah berpaling Dari makhluk Dan membina perhubungan dengan Allah Subhanahu SWT Dan menurut Hazrat Ruwaim Hazrat Ruwaim juga di kalangan Masyaih akabirin, Beliau mengatakan Tasawuf ialah meninggalkan kehendak nafs Tasawuf ialah meninggalkan kehendak nafsu kita bagi menurut kehendak Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan kehendak nafsu bagi menurut kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu erti tasawuf okay. maksudnya di sini nafsu yang kita hendak tinggalkan ikut kita punya tahap tahap kita lah kalau kita ni pada tahap nafsu yang amarah maka kita kena tinggalkan kehendak-kehendak nafsu yang amarah tersebut dan menurut dan ha, kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Kalau kita pada tahap nafsu yang lawwamah, maka kita juga kena tinggalkan segala kehendak-kehendak nafsu yang lawwamah dan kena menuruti kehendak Allah Subhanahu wa sehingga nafsu kita mencapai mutmainnah, tenang, tenteram dalam mematuhi kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Sehingga daripada ketaatan yang kita lakukan dan ketenteraman, ketenangan yang terhasil daripada mentaati perintah Allah tersebut, kita mencapai kerabbaan Allah Subhanahu Wataala dan rela dengan segala ketentuan Allah Subhanahu Wataala. Inilah maksud daripada tasawuf, Iaitu menyuci diri kita berpaling daripada makhluk dan membina perhubungan dengan Allah Subhanahu Wataala, meninggalkan kehendak nafs bagi menuruti kehendak Allah Subhanahu Wataala. Kemudian di sisi Hadrat Abu Muhammad Jariri, ini daripada kalangan Masyai Hakkabirin kita juga, beliau mengatakan, tasawuf ialah membawa segala kelakuan yang baik ke dalam diri. Ini tasawuf ialah membawa segala kelakuan yang baik ke dalam diri. Apa saja kelakuan yang baik? Jujur, amanah, ha? Menghormati, takut mati, cinta akhirat, takwa, sabar, syukur, reda, sangka baik, tidak ada hasad dengki, ya, tidak sombong, tidak angkuh. Tidak tak Ini semua kelakuan antara kelakuan-kelakuan yang baik ini kita nak membawa ke dalam diri. Jadi, tasawuf ertinya ialah membawa kelakuan segala kelakuan-kelakuan yang baik ke dalam diri dan meninggalkan segala kelakuan-kelakuan yang buruk daripada diri. Ini segala tabiat, -tabiat buruk kita. Mencuri, ya? minum arak, ya? berzina. Atau berjudi, ya, atau apa saja Perbuatan-perbuatan buruk, akhlak-akhlak yang buruk Tabiat-tabiat yang buruk Yang fahsyat, mungkar, yang maksiat Maka Kita tinggalkan kelakuan-kelakuan yang buruk itu Dalam kita membawa kelakuan-kelakuan yang baik Itu dinamakan tasawuf ya. Itu menurut Abu Muhammad Jariri Menurut Hardrat Murta'ish Kemudian beliau juga di kalangan para masyaih Akabirin, beliau mengatakan tasawuf adalah himpunan akhlak yang baik. Ini dibagi satu rumusan tasawuf itu ialah himpunan akhlak yang baik. Ini segala akhlak-akhlak yang baik, segala akhlak-akhlak yang mulia apabila terhimpun dalam diri seseorang, itulah antara orang yang ahli tasawuf. Maksudnya, Ataupun orang yang berusaha Nak menghimpunkan segala akhlak-akhlak Yang baik dalam dirinya Ini dia berusaha memperbaiki dengan Mujahadah, dengan riyadhah, dengan latihan Istiqamah, dengan disiplin diri Mana segala usaha dia Untuk membawa akhlak-akhlak yang baik Kelakuan-kelakuan yang baik Itu dinamakan tasawuf Itu menurut hadrat Murtais Menurut hadrat Abu Hafs Nishapuri Kemudian beliau juga di kalangan Masyaih Akabirin Beliau menyatakan Tasawuf ertinya adalah Adab semata-mata Ini menurut pandangan beliau Tasawuf ertinya Adab semata-mata Adab pada apa? Adab pada setiap masa Adab pada setiap tempat Adab pada setiap hal keadaan Ini Tasawuf ertinya Adab Bagaimana kita nak membentuk peradaban dalam diri Bagaimana kita nak menjadikan diri kita sebagai seorang yang beradab Beradab yang mulia ha? Ha, Kalau kita tidak beradab Maka lawannya kita akan jadi beadab Kata masyid Baadab, ba nasib Beadab, be bay nasib Ini kalau kita beradab Dengan adab-adab yang baik Maka adalah nasib yang baik untuk kita kalau kita biadab, yang ini tidak beradab, maka tiadalah nasib yang baik. Untuk mana ketentuan nasib yang baik untuk diri kita itu, ha? tak mungkin ada. Baadab, baanasib. Biadab, bernasib. Kalau beradab baik, maka kita akan bernasib baik. Kalau kita biadab, maka tiadalah nasib yang baik itu. Itu menurut Hazrat Abu Hafs Nishapuri. Liam mengatakan tasawuf adalah adab semata-mata. Adab pada setiap masa, adab pada setiap tempat, adab pada setiap hal keadaan. Ini yani pada masa-masa yang tertentu. Contohnya, pada masa kita dalam amal ibadah. Bagaimanakah adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ataupun pada masa kita berada bersama dengan... Kaum keluarga. Ataupun dengan saudara mara. Ataupun dengan sahabat handai. Bagaimanakah adab yang kita nak bawa... Dalam kehidupan kita. Kemudian adab pada setiap tempat. Contohnya pada tempat-tempat ibadat. Bagaimana adab kita. Contohnya bila kita masuk ke dalam masjid. Apakah adab-adab yang perlu kita jaga. Ya, Ataupun... Bila kita pergi ke kawasan perkuburan, orang-orang Islam, apakah adab-adab dia? Adab pada tempat-tempat tertentu. Kalau kita masuk tandas, apakah adab-adab dia? Ya. Bila kita nak pergi ke pasar, apakah adab-adab dia? Bila kita nak pergi ke uh, majlis keramaian, apakah adab-adab dia? Ini yani, adab-adab. Pada setiap masa-masa yang tertentu Pada waktu-waktu yang tertentu Pada tempat-tempat yang tertentu Pada hal-hal keadaan yang tertentu Contohnya kalau macam tiba-tiba hujan Apakah adab kita bila hujan Kalau hujan ribut, lebat Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baginda akan terus meluru ke masjid Semayang ke rokaat Ataupun berazan ke pun doa ke Jadi adab-adab inilah yang kita nak bawa dalam kehidupan kita, maka itu dinamakan sebagai tasawuf. Jalan untuk membawa adab-adab dalam kehidupan kita, itu dinamakan sebagai tarekat tasawuf. Ya? Itu menurut Hazrat Abu, Abu Hafs Nishapuri. Baik Menurut Hazrat Shah Bahudin Naqshaban, tasawuf adalah menjadikan urusan muamalah yang bersifat ijmali menjadi tafsili. Dan urusan mu'amalah yang istidhali menjadi kashfi. Apa maksudnya? Tesawuf adalah menjadikan urusan mu'amalah yang ijmali menjadikannya sebagai tafsili. Ini segala perkara-perkara yang ijmal. Contohnya tentang sifat ingkar gitu. ataupun segala sifat-sifat yang tak baik dalam diri kita. Kita tahu dia ada sifat kita ada sifat yang tak baik, kita ada penyakit-penyakit hati contohnya. Ya. Secara ijmalnya, secara ringkasnya kita tahu kita ada penyakit-penyakit hati. Kita ada masalah rohani, kita ada masalah batin. Tapi secara tafsilnya sakit apa? Sakit batin yang macam mana? Ya. Mana? Tahap mana kroniknya? Ya. Jadi perkara yang ijmal tu kita nak mentafsilkannya. Kita nak men mem memperincikannya. Ini perkara perkara yang bersifat ringkas yang kita tahu contohnya kalau urusan-urusan zikir ibaratnya. Zikir mengingati Allah. Syar'i ijmalnya zikir artinya mengingati Allah. Tapi kaifiatnya secara tafsil, secara terperinci bagaimana kita nak mengingati Allah dengan syarat-syaratnya, ya, dengan kaifiat-kaifiatnya, ha, maka ini yang dinamakan tafsili. Jadi, perkara-perkara urusan mu'amalah yang bersifat ijmali, kita nak membawanya kepada tahap yang tafsili, itu dinamakan tasawuf. Ini menurut Hazrat Shah Bawdin Naqsyaban. Dan lagi, beliau mengatakan, Urusan muamalah yang istidlali menjadi kasfi. Ini perkara-perkara yang menuntut kepada dalil. Ini contohnya perkara-perkara keimanan. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin kepada para malaikat. Yakin kepada kitab. Yakin kepada Rasul. Yakin kepada kaudzub dan kaudat. Yakin kepada hari kiamat kebangkitan sesudah mati. Ini semua perkara-perkara ni adalah perkara-perkara iman yang datang kepada kita melalui nas dan dalil. Betul tak? Maksudnya, menerusi keterangan-keterangan al-Quran, menerusi keterangan-keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun digesa supaya yakin, beriman, percaya, yakin walaupun kita tak melihat Allah, walaupun kita tak melihat malaikat, walaupun kita tak melihat kitab-kitab yang terdahulu. Ha, Zabur. Injil ataupun Taurat dan kita tak pernah melihat para para Amir Antadulu atau baginda Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam pun kita tidak pernah lihat tapi kita diperintahkan supaya beriman percaya yakin tentang wujudan ya wujudan bagi dalam diri seorang salam begitu juga perkara-perkara ini menuntut kepada dalil ini yani, bila ada keterangan-keterangan dalil Tak kiralah sama ada dalil itu bersifat Nakli ataupun bersifat Akli maka baru kita Meyakininya Jadi dalam tasawuf kata Syah Baudin Akshaban Urusan muamalah Yang istidlali Menjadi kashfi Ini perkara-perkara yang kita biasanya Menuntut kepada dalil Kita menjadi tak perlu menuntut lagi Kepada dalil sebab apa kita yakin dah Tak payah dalil pun tak apa jadi contohnya macam tentang kewujudan Allah. Bagi orang-orang yang tidak beriman. Mereka nak beriman kepada Allah. Mereka perlu berdalil. Apa bukti kamu kata kamu Allah itu wujud? Ibaratnya. Orang kafir tanya kepada kita. ya Kalau orang yang tak bertuhan. Ibaratnya ditanya tanya kepada kita. Apa buktinya? Apa dalilnya? Apa hujahnya kamu kata Allah itu ada? Allah itu wujud? Jadi... Kalau kita juga menuntut kepada dalil Tentang Wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka iman kita ni sama macam Iman orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana Bergantung kepada Dalil Untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Menerusi tasawuf Seseorang saling itu Melakukan urusannya supaya Perkara-perkara yang istidlali yang biasanya menuntut kepada dalil, menjadi tak perlu menuntut kepada dalil lagi. Mana kita yakin dan percaya. Contohnya, tentang pubur, masyarakat, sirat. Takkan kita nak tunggu dalil tegang-tegang, nampak, baru kita nak percaya. Kan? Jadi, bila sampai tahap keimanan kita, dalam kita menempuh perjalanan tarikat, mana... Nur, basirah dalam hati kita tu Dah makin terlimpah dalam hati kita Maka Penjelasan tentang perkara tu datang dalam Kefahaman kita tanpa kita memerlukan dalil Lagi dah Maksudnya Kita percaya ha, Dengan Tulus, ikhlas ya, Tanpa memerlukan dalil Jadi itu yang dimaksudkan oleh Syahabudin Aksyaban Tasawuf adalah Menjadikan urusan muamalah yang Bersifat ijmali Menjadi tafsili dan urusan muamalah yang istidlali menjadi kasyfi. Ini bagaimana perkara-perkara yang istidlali, contohnya segala dalil-dalil berkenaan uh, kubur, mahsyar, sirat ataupun uh, malaikat. Ini perkara-perkara ini semuanya datang dengan dalil. Jadi bagaimana kita nak menghadirkan perkara ni Dalam diri kita secara kasyaf Maksudnya dalam pandangan batin kita Dalam pandangan basirah kita Kita dapat menyaksikan Contohnya ibaratnya Macam seorang sahabat dia kata Ya Rasulullah Aku semalam seolah-olah Melihat penghuni tahap iman aku tu Seolah-olah aku melihat penghuni-penghuni syurga ni Berziarah antara satu sama lain ini kehidupan dalam syurga tu hanya datang kepada sahabat ni menerusi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan menerusi kata-katanya tapi perkara tu telah sampai dalam gambaran dalam gambaran otak sehingga terbawa-bawa dalam fikiran dia, tergambar-gambar dalam fikiran dia. Nampak tak? Perkara yang menuntut pada dalil tadi tu yang yang biasanya memerlukan kepada dalil untuk memahaminya pada diri sahabat tu seolah-olah tersingkap. Ter, mana, itu dinamakan kasyaf Mana dia Pandangan dia tembus melihat Seolah-olah dia nampak penghuni syurga itu berziarah Antara satu sama lain Jadi tasawuf maksudnya itu Bagaimana kita nak menuci hati kita Supaya kita nampak Dengan pandangan bersirah Tentang wujudnya Allah SWT tentang benarnya kenabian nubuat dan risalat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benarnya segala khabaran-khabaran yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan akhirat, tentang malaikat, tentang kitab-kitab terdahulu yang telah Allah Subhanahu wa turunkan, ya? Khasnya tasawuf ini ialah kita nak menyucikan hati kita, ya? Kemudian tasawuf menurut Istilah yang disampaikan oleh Hadrat Imam uh, Imam Rabbani menjadi Alfasani Syekh Muhammad Al Faruqi Serhindi rahimatullah alai. Beliau mengatakan tasawuf ialah nama bagi mengamalkan syariat dengan ikhlas. Ini rumusan <tuh> takrif bagi tarikat tasawuf. Pada Imam Robani Menjadid Al-Fsani Syekh Ahmad Faruqi Serindir Tessawuf ialah Nama bagi Mengamalkan syariat dengan ikhlas Ini mengamalkan syariat Dengan ikhlas tanpa ada perasaan Ria, tanpa ada perasaan Ujub, tanpa ada perasaan sumah, ah, tanpa ada Perasaan takabur, tanpa ada Perasaan hasad dengki Ya, Maka Amalan syariat yang dilaksanakan Dengan ikhlas Itulah dinamakan tasawuf Jadi bagaimana kita nak mengikhlaskan Niat kita dalam setiap Amalan kita, ha, jadi itulah yang menjadi Pokok pangkal bagi Pembicaraan ilmu Tasawuf, mana kita Nak menerapkan tasawuf itu dalam setiap Amal kita, dalam setiap Amalan ibadah kita, bagaimana Dalam setiap sembahyang kita Zakat kita puasa kita Zikir kita dalam haji kita, dalam tilawat quran kita, dalam sedekah kita Dalam amal ma'ruf, nahi mengukar kita Dalam apa juga kebaikan, kebajikan Yang kita lakukan Bagaimana kita nak hasilkan Amalan tersebut Dengan keikhlasan Yang sempurna Maka tasawuf ialah Nama bagi mengamalkan syariat Dengan ikhlas Ya, mengamalkan syariat dengan ikhlas Maksudnya Memerlukan kepada usaha Memerlukan kepada tindakan Yang berterusan Istikhlas Dan istiq istiqamah Mana kita kena menuntut Berdoa meminta kepada Allah Ta'ala Supaya dikurniakan ikhlas Sebab apa? Untuk menghasilkan Ikhlas dalam setiap amal Ini yang menjadi Sukar Sebab apa syaitan ini, Dia kalau dia nak alihkan kita Daripada akidah Islam iman yang ada pada kita ni menjadi kafir susah sebab ni tahu kita dah terdidik dengan ilmu-ilmu agama akidah ya dia nak pesongkan kita kepada perkara-perkara syirik tu susah lah. ya. jadi dia mungkin boleh usahakan kita supaya kita leka lalai ya supaya kita tidak dapat manfaatkan masa kita tu dalam mengingati Allah Subhanahuwataala ataupun dia akan rosakkan keikhlasan kita dalam beramal. Ya, kalau orang yang dah beramal tu. Maka dia akan usaha supaya kita buat amal tu bukan kerana Allah Ta'ala semata-mata lagi dah. Ya, tak Jadi dengan tasawuf. Maksudnya ialah untuk mengamalkan syariat dengan ikhlas. Baik. Jadi sebut sedikit tentang ta'rif. Ta ta'rif. Pada istilah tarikhah dan tasawuf kita dah faham. Ya? Jadi dalam tarikhah dan tasawuf perkara yang menjadi keutamaan untuk disucikan atau untuk dijernihkan atau untuk diheningkan atau untuk diheningkan selah pada qal qal artinya hati ya. dan pada nafsu nafsu ini diri kita atau pada akal kita jadi dalam tarekat tasawuf Keutamaan yang kita nak berikan dalam pembentukan akhlak, ialah kita memberikan pembersihan kepada hati dan akal. Kita. Okay. Kenapa kita nak bersihkan hati kita? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahawa susu luar dalam tubuh badan jasad anak, anak adam tak ada sesuatu lagi. <tuh>. Ambil yang baik dari disebut soleh dari disebut jasa luhay. Solohan jasadul puluh Maka seluruh jasad ia akan Bisa disolah Wa iza fasadat Dan kalau fasad daging tersebut Maka fasad jasadul puluh Akan fasad jasad itu seluruh Ala okay. wahiyal qad Jadi qad perlu disucikan Perlu dijernihkan, perlu dibersihkan. Ya. Jadi proses tersebut didapatkan sebagai tasfiyah kal, tasfiyah kunir, tasfiyah tasfiyah kunir, tasfiyah, dunuh. tasfiyah dunuh. Tasfiatif punuh artinya, menuncikan hati. Punuh jama' bagi kolam. Punuh jama' bagi kolam artinya hati. Kan? Tasfiatif punuhus. That's the Tazfiat itu dulu Dan tazkiah itu nufus Kita akan Tengok pada Tarif Tafsir tulub, kata Imam Abu Hamid Al Ghazali, rahimahullah, ialah, bahawa tafsir tulub, bahawa tafsir hati tidak dilakukan kecuali dengan cara mengingat. Dengan kata lain, Rasulullah SAW, kata Imam Ghazali, bahawa hati seperti besi yang mudah diperdaya, dan cara Rahimahullah, I'lam ketahuilah bahawa pem bahawa tafsirul qalb ini membersihkan hati itu tidak akan mencapai kesempurnaan. Inilah, tetapi makilla bintariqatizikri tidak akan sempurna kecuali melainkan dengan jalan mengamalkan zikir. Ini yang dimaksudkan zikir tu zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Di kaulih alaihi wasallam kerana sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam inal quluba tasda'u kama hadida. Kecilauha zikrullah taala. Sesungguhnya hati-hati akan menjadi berkarat sebagaimana besi berkarat. Dan pembersih baginya adalah ingatan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pun zikir ini kata Imam Al-Qazali. Sama ada dengan lidah ataupun dengan hati. Kalau zikir dengan lidah kita katakannya sebagai zikir lisani. ya. Kalau zikir dengan hati itu dipanggil sebagai zikir qalbi. Zikrul Qalb. Sumpah inna Zikra imma bil Lisan, wa imma bil Qalb. Ada pun zikir sama ada dilakukan dengan Lisan ini dengan lidah ataupun dengan Qalb, ataupun dilakukan dengan hatinya. Ya, fa zikrul Lisani, li tahsilu zikrul Qalb. Ada pun melakukan zikir Lisan. Maksudnya adalah untuk menghasilkan zikir qal. ini yani zikir yang kita sebut. Lafazkan dengan lidah, kita ulang dengan ucapan di lidah kita berkali-kali. Ha, sama ada dengan zikir tahlil ataupun dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid. Maksudnya adalah untuk menghadirkan zikir tersebut kepada qal, ke dalam hati. Mungkin pada peringkat awal, lafaz sebutan tersebut akan hadir pada hati. Tapi pada maksud pemahaman yang sempurna Ialah kita kena menghadirkan makna Lafaz yang kita ingati itu Lafaz sebutan zikir yang kita sebutkan itu Itu yang perlu kita hadirkan pada hati kita Jadi ada pun zikir sama ada dengan lidah ataupun dengan hati Zikir lidah maksudnya adalah untuk menghasilkan kepada Keupayaan melakukan zikir hati Wazikruul Qalbi, untuk tahsilil Muraqabah. Adapun zikir Qalb, zikir Hati adalah untuk menghasilkan ahwal Muraqabah, keadaan Muraqabah. Apa yang dimaksudkan dengan Muraqabah itu sikap mengawasi, sikap berjaga-jaga, eh? sikap menanti-nanti, mengintai-intai, eh? berMuraqabah. Ini seseorang yang sentiasa memberikan tumpuan pandangannya atau wajuhnya itu. Kepada hadirat Allah Taala, Kepada zat musamma yang diingati. Zat yang dizikir ini. Yang mazgur. Jadi, wa zikrul qalbi li tahshinil murakabah. Ada pun zikir qalb bagi menghasilkan murakabah. Kerana apa? Li annal qalba kulluhu lisan wa kulluhu samt. Wukulluhu basar Kerana Qalb itu Pada hakikatnya adalah Keseluruhan Misalnya Qalb itu adalah Keseluruhan apa yang didengarinya Qalb itu adalah Keseluruhan apa yang dilihat Maksudnya Seseorang itu akan bercakap Menurut apa yang ada dalam hatinya Seseorang itu akan Mendengar Menurut apa yang hatinya nak dengar dan seseorang itu dia akan melihat menurut apa yang hatinya terdorong untuk melihat. Jadi hati itu perlu dibentuk supaya sentiasa bermuraqabah. Maksudnya dia memerhatikan apakah perkataan yang hendak diucapkannya, adakah selari dengan kehendak Allah, selari dengan kehendak Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun pendengarannya, penglihatannya adakah selari dengan Pendengaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wataala, maknanya kita selat, kita gunakan pendengaran kita tu untuk mendengar perkara-perkara yang baik, ke? ataupun kita gunakan pendengaran kita untuk mendengar perkara-perkara perkataan yang mengumpat, ataupun perkataan-perkataan yang mencela perkataan-perkataan fitnah dan dusta. Jadi, apabila sifat muraqabah itu terhasil dalam diri seorang insan, maka segala apa yang dicakap segala apa yang dilihat, segala apa yang didengar itu, itulah mencerminkan keadaan kalbnya faham tak? apabila seseorang itu mengucapkan perkataan-perkataan yang maksiat ataupun ingkar maka itu mencerminkan keadaan kalbnya penuh dengan keingkaran penuh dengan fikir kemaksiatan ataupun apabila Daripada pendengaran seseorang itu disentiasa terarah untuk mendengar perkataan-perkataan mengumpat, ribat, fitnah, ha, dusta, menipu, contohnya. Maka itu menunjukkan tanda bahawa hatinya, qadnya itu penuh dengan perkara-perkara dusta. Perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang keji. Begitulah juga dengan pandangan mata. Jadi itu yang dimaksudkan dengan tasfiyah qad. Jadi tasfiah qalb tidak akan sempurna kata Imam Ghazali rahimullah Kecuali dengan jalan berzikir kepada Allah La tatimma illa bi tariqati zikri I'lam anna tasfiatal qalb Sesungguhnya tasfiah qalb tidak akan sempurna kecuali melainkan dengan jalan zikir iaitu dengan berzikir mengingati Allah subhanahu wa ta'ala kerana bagian Nabi Wasallam telah menyatakan tadi yang telah saya sebutkan tadi itu berapa, sesungguhnya hati-hati manusia itu akan menjadi berkarat sebagaimana berkaratnya besi jadi pembersih bagi besi yang berkarat itu ibaratnya api, kalau nak bersihkan karat besi itu pembersihnya besi, api lah. nak kena bakar kalau untuk hati ni kalau dah berkarat maka pembersihnya ialah zikrullah. Ini dengan kepanasan api zikrullah tadi akan membersihkan ingatan-ingatan yang selain daripada Allah yang cuba menakluk dalam hati seseorang manusia. Itu. Jadi tasfiyah al-qalb. Kita dah faham tentang pengertian dia. Baik. Al-qalb kalau dalam Bahasa uh, bahasa, Malaysia, bahasa Malaysia ni nertinya jantung. Ya? Dan jantung tu kedudukannya dekat tengah-tengah dada. Kata. Jantung di tengah-tengah. Di tengah-tengah dada ni kedudukan jantung. al -Qab. Tapi pada pengajian ilmu tarikat, Al Qal ini secara istilahnya merujuk pada satu kedudukan hati rohani, hati yang bersifat uh, halus. Itu pada kedudukan di sebelah titik kiri. Ini dua jari di bawah titik kiri cenderung ke arah ketiak sedikit. Maka itu adalah kedudukan latifah kehalusan bagi Qal. Dan kemudian ada latifah-latifah yang lain Iaitu latifah ruh, latifah sir Latifah khafi' dan latifah akhfa Di tempatnya Pada dada kita Pada sudur kita Pada dada kita Baik, tazkiyah tentang Naf Setelah kita Tengok taz, apa ta'arif tentang Tasfiah qalb, maka kita tengok Ta'arif tentang tazkiyah nafs Erti tazkiyah nafs التزكية في اللغة مصدر زكي الشيء يزكيه ولها معنى المعنى الأول التطهير يقال زكيت هذا السوب أي طهرته ومنه الزكاء أي الطهارة والمعنى الثاني هو الزيادة يقال زكي المال يزكي إذا Nama, wminhu al-zakah, lanaa ya tazkiyah untuk mal, wziada lah. Untuk tarif bagi tazkiyah tu nafs kita ambil daripada perkataan tazkiyah itu dulu. Tazkiyah pada lugahnya, pada pengertian bahasanya adalah masdar. Ini kata dasar bagi perbuatan membersihkan sesuatu, itu menyucikan sesuatu. Pada Pengertian uh, Lurahnya Pada pengertian bahasanya Pertama jadi dua makna ya? Dia ada dua makna Tazkiah Pembersihan Ini membersihkan Sesuatu Daripada situ terbit perkataan zakat Pada sebarang penyucian pakaian Contohnya Membersihkan pakaian Ya Zakasau ini membersihkan pakaian dan daripada perkataan zakah terbit perkataan uh, zaki ini zaki orang yang melakukan tindakan membersihkan tersebut Macam zaki Muhammad Zakiyah kan? zaki tu daripada perkataan uh, taszkiyah tu nafs mana dia ada takluk dengan perkataan Zaki Tazkiah Zaki maksudnya orang yang melakukan tazkiah nafs Orang yang menyibukkan diri dia dengan kegiatan tazkiah nafs Ataupun dia telah mentazkiahkan nafsnya, Seorang yang zaki Ataupun orang yang sentiasa melakukan proses tazkiah nafs Dan daripada situ juga terbit perkataan zakat Itu makna yang kedua Zakat artinya kenaikan penambahan Berkembang ya. Jadi dengan aa, Makna zakat tadi dia ada dua makna Makna zahir pada bahasa ya. Satu makna pembersihan Satu makna penambahan ya. Perkataan zakat Ini tazkiah asalnya Daripada perkataan zakah, zakat ya. Jadi zakat itu Ada dua makna, satu makna pembersihan Satu lagi maknanya Penambahan pe pe Pengembangan, kenaikan ya, Bertambah jadi sebab tu, daripada perkataan Zaki tu, terbit perkataan Zakah, Wa'atuz Zakah, ini Zakat yang kita bayar berhukum daripada syariat kita, berhukum Islam kita. Jadi dengan kita membayar Zakat, ertinya kita menyucikan harta kita. Nampak tak? Kita mentazkiahkan mal kita. ...kita menyucikan harta kita. Maksudnya, mungkin dalam pendapatan harta kita sepanjang tahun tu mungkin ada sumber-sumber yang syubhat. Maka dengan kita membayar zakat, kita menyucikan harta kita. Dan daripada pembayaran zakat tersebut juga akan membawa kepada makna yang kedua tadi. Penambahan harta. Ini dengan kita membayar zakat, dengan kita memberikan zakat bersedekah... Ha? ...maka kita akan diberikan penambahan lagi harta. Ya. Yeah. Jadi begitu juga dengan kita mentazkiahkan nafs. Dengan kita mentazkiahkan nafs. Satu, dia akan membawa kita kepada penyucian nafs. Pembersihan nafs. Mana membuang segala kejahatan-kejahatan, tabiat-tabiat buruk yang ada pada nafs kita. Ya? Dan dalam masa yang sama, dia akan membawa kita kepada suatu penambahan. Atau penaikan, kenaikan, pengembangan. Ini penambahan uh, peningkatan darjat contohnya daripada nafsi yang amarah menuju kepada nafsi yang lawamah nafsi yang lawamah menuju kepada nafsi yang mulhimah seterusnya kepada mutmainah seterusnya kepada radiah mardiah dan kamilah dan seterusnya jadi dengan proses tazkiyatun nafs maka akan berlakulah peningkatan martabat nafsi darjat nafsi daripada amarah dapatlah dia meningkat menuju kepada mutmainah dan sebagainya kalau dia tidak ada sebarang tazkiah nafs dia tidak ada usaha untuk mencucikan nafs dia. Ya, maka dia tidak akan capai peningkatan darjah dia daripada nafs yang amarah untuk sampai kepada nafs yang mutu Baik, itu pada bahasa. Makna tazukiah tadi pada bahasa artinya pembersihan atau penyucian dan makna yang kedua penambahan atau kenaikan, ya, peningkatan, perkembangan. Ya. Baik, pada istilah Ta'rif tazkiyatun nafs tazkiyah artinya pada istilah ialah menyucikan jiwa dan diri. Ini tazkiyah artinya menyucikan jiwa dan diri. Kalau tazkiyah ni zakat, tazkiyah zakat mal ya. Itu kita menyucikan harta. Ya Ini kita menyucikan harta kita, pendapatan kita. Jadi dalam tazkiyah nafs ni pula kita menyucikan diri kita kita menyucikan akal kita kita menyucikan keakuan diri kita kita menyucikan jiwa kita ya ni tazkiyah bertinya menyucikan jiwa dan diri kita yang merangkumi kepada dua perkara Kalau makna tazkiah pada bahasa Juga ada dua makna Satu makna pembersihan Dan satu lagi makna penambahan Pada tazkiah nafs Prosesnya penyucian jiwa ini Merangkumi dua perkara Pertama Membersihkan diri dari Tercemar dengan kekotoran najis Sama ada najis yang Bersifat hukmi Ataupun najis yang hakiki nah, Najis yang zahir Ataupun najis yang batin Membersihkan diri daripada Segala kekotoran najis-najis ni -najis Kalau najis yang zahir tu mana Najis yang mughalazoh Kalau najis yang nak kena basuh dengan air Kita basuhlah dengan air Ambil uduk ha, ataupun dengan mandi junuk Itu dengan kita Membersihkan Kekotoran-kekotoran yang zahir Adapun kekotoran-kekotoran najis yang batin, hasad dengki, ujub, sombong, takabur, riya, sum'ah, ya. Cinta dunia, takut mati. Ha, ini semua kekotoran-kekotoran najis yang batin. Ya. Yang nak ketik ya, cuci. Jadi membersihkan diri dari tercemar dan membersihkan diri dari segala kekotoran. Ini adalah tazkiyah. Ya, tazkiyah untuk membersihkan diri daripada setiap perbuatan yang keji dan najis-najis yang dinyatakan tadi. Kemudian pada makna yang kedua juga tazkiyah nafs ini artinya perkembangan diri dengan sifat-sifat yang baik dan terpuji. Nampak? Dia ada dua dua makna juga. Satu makna pembersihan dan satu lagi makna penambahan. Pembersihan apa? Pembersihan diri daripada segala sifat-sifat yang keji dan perkembangan penambahan dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi dengan proses tasikiah nafs maksudnya adalah untuk menghasilkan penyucian diri daripada segala kekotoran-kekotoran dosa-dosa yang zahir maupun dosa-dosa yang batin. Dan dengan tazkiah nafs juga akan membawa kita kepada perkembangan, peningkatan dalam mencapai sifat-sifat yang terpuji. Dalam membentuk akhlak-akhlak yang baik dan terpuji. Baik, seterusnya kita dah faham tentang Tarif, tazkiyah, nafs. Pada makna bahasa dan pada makna istilah. Jadi antara dalil-dalil yang Allah Subhanahu Wataala nyatakan tentang keutamaan orang yang melakukan tazkiyah nafs. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran "Qad aflaha man tazakka a'udzu billahi minasyaitanir rajim qad aflaha man tazakka wa zakaras rabbihis fa sallah" yeah. Ya. Qad aflaha man tazakka wa zakaras rabbihis fa sallah. Ini dalam surah Abuq Dalam surah Al-A'la Dalam suratul Al ala Ayat 14 15 Tengok surah Al-A'la Iaitu surah yang ke-87 Surah Al-A'la Artinya surah yang paling tinggi Ya Surah yang ke-87 mengandungi 19 ayat Tengok pada ayat yang ke-14 Dan 15 Qad afla haman tazakka jadi ini adalah dalil Dalil menyatakan tentang Keutamaan orang yang Melakukan tazkiah nafs Dan apakah tindakan Yang telah diambil oleh orang yang Melakukan tazkiah nafs iaitu Berzikir mengingati Nama Tuhannya Dan mendirikan solat ya. Terjemah dia Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbihis fa sallaa Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Ya ini membersihkan dirinya daripada kekufuran menyucikannya dengan keimanan ya. Wa zakara asma dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia bersembahyang. Jadi ini adalah dalil keutamaan melakukan tazkiyah nafs. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman lagi, wa qala wa ta'ala wa nafsin wama sawaha fa alhamaha wa taqwaha. Ah ini dalam surah apa? Dalam surah Asy-Syams. Wa nafsin Surah Asy-Syams, surah yang ke-91, ya. Surah Asy-Syams bermaksud matahari, ya? Kita tengok surah ini mengandungi 15 ayat. Kita tengok pada ayat yang ke-7. <coughs> Ayat ketujuh hingga ayat yang ke-10. Wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Artinya wa nafsin dan jiwa dan jiwa, ini nafs ini diterjemahkan sebagai jiwa serta penyempurnaannya wa masawwaha, ini sawa artinya menyempurnakannya Allah Ta'ala nak apa? menyempurnakan penciptaan nafs tadi maka Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat seterusnya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha maka Allah mengilhamkan Allah mengilhamkan kepada jiwa tadi ini yani kepada nafsu tadi fujuraha jalan untuk melakukan perkara-perkara yang fujur jalan-jalan kefasikan ya jalan-jalan kemaksiatan contohnya wa dan jalan-jalan ketakwaan jalan-jalan kebaikan jalan-jalan untuk ketaatan Kemudian Allah Taala menyatakan قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ Sesungguhnya أَفْلَحَ Telah beruntunglah Telah berjaya lah Man Orang yang زَكَّاهَا Mensucikannya Mensucikan Ha itu Merujuk kepada nafs Jadi nafs ini Adalah bersifat Mu'annas Ya Nafs adalah Bersifat mu'annas Ya Ini nafs kalau merujuk kepada diri Dia adalah muzakkar, Tetapi kalau nafs merujuk kepada rohani Kalau merujuk kepada uh, diri yang jasmani Dia adalah muzakkar, Kalau merujuk kepada diri yang rohani Dia adalah mu'annas Jadi sebab itu dalam Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Mutmainnah tu adalah Mu'annas Dan Ya ayyatuhan adalah Kata seruan untuk mu'annas Digunakan untuk an-nafs Ya, sebab nafsu bersifat muannas. Maka kad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mentazkiahkan nafsnya, orang yang mensucikan nafsnya. Nampak? Jadi di sini kita nampak keutamaan keutamaan betapa pentingnya kita melakukan kegiatan tazkiyah nafs. Sebab bagi orang yang melakukan tazkiyah nafs, maka Allah telah Nyatakan bahawa sesungguhnya beruntung. Mereka itu mendapat kejayaan di sisi Allah SWT. Mana Allah Taala memberikan satu jaminan ibaratnya. Bahawa sudah pasti, Qad, sesungguhnya. Aflaha. Telah berjaya. Maksudnya telah madri. Maksudnya telah pasti berjaya bagi orang yang melakukan kegiatan. Mengambil tindakan untuk menundukkan nafsnya itu untuk mematuhi kehendak Allah Ta'ala, mentazkihahkan nafsnya untuk apa, membersihkan diri dia daripada segala sifat-sifat yang keji dan menambahkan, meningkatkan diri dia dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan sesungguhnya, sebaliknya, bagi orang yang mengotori nafsnya, maka Allah nyatakan, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ini mengotori nafsnya. Bagaimana dia mengotori nafsnya? Dia mengotori nafsnya dengan mengikut bisikan-bisikan syaitani. Dengan mengikut bisikan-bisikan hawa nafsi. Dengan mengikut bisikan-bisikan jin. Bisikan-bisikan orang-orang yang sahabat-sahabat yang jahat. ya Rakan-rakan yang jahat. Seseorang itu adalah menurut agama rakannya. Kata Nabi SAW. seseorang itu adalah menurut agama khalilnya, agama rakannya. Kalau rakannya tu baik tingkah lakunya, akhlaknya, maka kalau kita berdampingan dengan rakan kita tu, insya-Allah kita juga akan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana yang ada pada rakan itu. Jadi Allah Taala nyatakan dalam firman Allah Taala tadi pertama pada surah surah apa tadi? Al-A'la, Qad afla haman tazki wa zakarasmarabbihi fassalla sesungguhnya telah berjaya lah bagi orang yang Mentazkiahkan nafsnya melakukan tazkiyah nafs wa zakarasmarabbihi fassalla dan dia berzikir mengingati Tuhannya dan dia mendirikan salat kemudian dalam surah Asy-syams al Allah Ta'ala nyatakan wa nafsihi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwahaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba Jadi menurut penafsiran Ibnu Katsir rahimallahu ayat ini menerangkan kepada Suatu pengertian makna bahawa قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰ نَفْسَهُ اَيْ بِطَاعَةِ اللَّهِ كَمَا قَالَ قَتَادَ Jadi menurut Ibn Al-Khasir Rahimullah Ayat mentazkiahkan nafsu ini yani, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰ Jadi Allah nyatakan bahawa Telah berjaya lah, telah beruntung lah Orang yang melakukan tazkiah ini man zakka nafsahu, orang yang mentazkiahkan nafsinya tu dengan perbuatan yang sebagaimana dengan perbuatan-perbuatan ketaatan bi ta'atillah ini kita nak mentazkiahkan nafsu kita bagaimana iaitu dengan kita mentaati Allah kenapa nafsu ini pada hakikatnya pada fitrahnya dia tidak mahu mengingati Allah Subhanahu wa nafsu ini pada keadaan fitrahnya dia hanya nak mengingat tentang Kepentingan dirinya sahaja Nafs Dia akan mementingkan kepentingan dirinya sahaja Ataupun dalam istilah psikologi dipanggil panggil ego ya. Ego Mana keegoan sendiri Seseorang tu sampai pada peringkat yang atas Dipanggil. panggil ya. Mana kalau ana Dalam istilah tasawuf tu ana Keakuan diri kita Kita nak buang ana niat keakuan diri tu ya. ha, Jadi Beruntunglah orang yang dapat mentazkiahkan keakuan dirinya, membersihkan dirinya daripada keakuan-keakuan diri. Apabila keakuan diri ini ada dalam diri seseorang, dia akan jauh daripada mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kalau keakuan itu dia nak keselesaan untuk diri dia, dia nak yang baik dia untuk diri dia, dia nak yang apa? Yang cantik saja untuk diri dia, yang sedap saja untuk diri dia, maka dia mengenepikan kehendak kehendak Allah Subhanahu Wataala. Dia akan jauh daripada mentaati Allah Subhanahu Wataala. Ya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidur tu, Nabi Cadar dia tu, Nabi tak suka tebal tebal. Dan bantal pun Nabi tak suka tinggi-tinggi. Takut nanti keselesaan tu mengganggu untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun bertahajud. Kamu faham? Kerana nabi mentazkiahkan nafsu dia dia lawan kehendak nafsu dia dalam menikmati keselesaan keselesaan untuk kepentingan nafsu dia tu dia tukar kepada ketaatan kepada Allah Subhanahuwataala jadi kata t ibn kasir rahimallahu ayat ini mengandungi pengertian makna bahawa telah berjayalah bagi orang yang mentazkiahkan nafsunya iaitu dengan mentaati Allah Subhanahuwataala kita tak boleh nak mentazkiahkan nafsu kita dengan perbuatan-perbuatan yang mengingkari perintah-perintah Allah Taala. Ha, contohnya kita melakukan perbuatan ha, minum arak untuk menzahirkan nafsu ataupun kita melakukan perkara-perkara ha, berjudi untuk menzahirkan nafsu. Ha, maka itu tidak sesuai, Maka itu tidak boleh, ya. Tazkiyah nafsu hanya dapat dilakukan dengan berzikir kata Imam Ghazali. Ini yani, tasfiyah qalb. Tazkiyah nafsu hanya dapat dilakukan dengan mengingati Allah. Ini yani, kalau kata Imam Ghazali tasfiyah qalb Pembersihan hati dapat terhasil dengan mengingati Allah Subhanahu SWT Jadi tidak akan sempurna kecuali dengan kita mengingati Allah Manakala dengan untuk menghasilkan tazkiah nafs pula Kalau menurut penafsiran Ibn Qasir Telah berjaya lah orang yang mentazkiahkan nafsnya itu dengan kegiatan apa? Kegiatan, ketaatan kepada Allah Subhanahuwataala ini inilah, menurut kenyataan hadrat kata dah rahim Allah. وَالْحَرْهَاءِ مِنَ الرَّزَائِلِ وَالْأَخْلاقِ الدَّنِيَةِ Dan disamping itu dalam ayat ini menerangkan kepada makna membersihkan nafs tadi daripada sifat-sifat akhlak-akhlak yang keji, ya daripada kekotoran-kekotoran dan akhlak-akhlak yang keji. Ini daripada ayat qad aflahama tazakka wa zakara asmarabbihi fa solla dan ayat wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflahaman zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini penafsiran bagi ayat-ayat ini Yang menurut kata Ibn Kassir rahimallahu taala. Kemudian Sebagaimana Allah Taala menyatakan qad aflaahaman tazakka wa Ini seseorang yang Allah Ta'ala nyatakan bahawa telah berjayalah bagi orang yang mentazkiahkan nafsnya dan merugilah bagi orang yang mengotorinya eh? orang yang mengotori nafsu dia dengan perbuatan-perbuatan maksiat dengan perbuatan-perbuatan fujur, perbuatan-perbuatan ingkar, perbuatan-perbuatan fasad, ya. Maka dia mengotori nafsnya tadi. Dia tidak mentazkiahkan nafs dia. Sebab apa? Nafs apabila ditazkiahkan, apabila disucikan, dia akan mencapai nafs yang mutmainnah, nafs yang uh, tenang tenteram dalam menunaikan ketaatan kepada Allah. Ha. yang dimaksudkan dengan nafs yang mutmainnah sebagaimana ala bizikrillah tatma'innul qulub ketahuilah dengan berzikir mengingati Allah dapat menenteramkan qalb dapat menenteramkan hati-hati begitu juga dengan berzikir mengingati Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dapat mencapai nafs itu kepada mutmainnah Ikan membawa nafs itu kepada pencapaian nafs yang mutmainah. Dia tenang, tenteram dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Antara sifat-sifat nafs, kita nak mengenali makrifat tentang nafs. Tazkiah nafs. sifat-sifat nafs yang dinyatakan dalam Al-Quran ada tiga yaitu yang pertama sekali nafs mutmainnah yang kedua nafs lawamah dan ketiga nafs amarah Baik, kita akan tengok apakah hukum tazkiyah nafs. Apakah hukum tazkiyah nafs? Menurut Hazrat Imam Ghazali rahimallahu, zahab al-Ghazali rahimallahu ila annaha fardun 'ain 'ala kulli mu'min walau lam yakun mutahalliyan bil akhlaqi dzamimah. Fa yalzimu kull ahadin ai ta'allama ya. amrad al-qalb wa kayfiyyat tatthhirah wa jadi imam ghazali berpendapat bahawa tazkiyah nafs adalah fardhu ain ya tazkiyah nafs adalah Fardu'ain Di sisi Imam Ghazali rahimullah Tazkiah nafs adalah fardu Ain Atas setiap mukmin. Walaupun pada dirinya itu tidak ada Akhlak-akhlak yang keji Tetap dia kena mentazkiahkan nafs dia Kenapa setiap orang ni Tidak dapat tidak Mesti ada penyakit-penyakit hati Penyakit-penyakit jiwa ha. Tak dapat tidak Jadi setiap orang, setiap mukmin, Dusta kalau dia kata dia tidak ada penyakit hati Tidak ada perasaan Hasad, dengki, takabur, ujub ha. Ataupun cinta dunia, takut mati ya. Maka adalah lazim bagi setiap seorang Di kalangan mukmin mempelajari mengetahui mengenal pasti tentang penyakit-penyakit hati dan kaifiat bagaimana hendak menyucikannya kerana apa ini adalah fardu ain menurut kata Imam Ghazali rahimallahu taala wa zahab al-jumhur ila annahu laysa fardu ain illa fi haqqi man tahaqqa atau dhanna wujood marid في الأمراض فيه فيلزم حينئذ تعلم السبل علاج ذلك المرض وقالوا إن تعلم أمراض القلوب فرض كفاية إن تعلم أمراض القلوب, أو أمراض القلوب فرض كفاية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 yang perlu yang maksudnya orang yang memang ada penyakit-penyakit hati maka atasnya tu fardu ain atas diri dia. Ya? Tapi dia tidak adalah menjadi fardu ain atas setiap orang. Ataupun apabila disangkakan wujudnya sesuatu penyakit daripada berbagai-bagai jenis penyakit baptinya itu pada diri seseorang, maka fardu ain atas diri dia untuk mempelajarinya bagaimana untuk membersihkan untuk mem mengubati penyakit-penyakit hatinya ya. tapi pada dasarnya menurut Jumhur tazkiah nafs, ini belajar mempelajari ilmu tarikat, tasawuf ini bukanlah fardu ain, sebaliknya dia adalah fardu'kifayah ya bagi orang yang ada penyakit hati, penyakit-penyakit batin, maka dia pada waktu itu perlulah mempelajari bagaimana jalan pengobatan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit batinnya. Dan jumhur ulama' berpendapat bahawa mempelajari tentang penyakit-penyakit hati. Jadi, mengenal pasti tentang masalah pesala, masalah penyakit hati ini... ini bukanlah fardu ain untuk setiap orang tapi adalah fardu kifayah macam ibaratnya doktor bukan semua orang boleh jadi doktor. Tak dak? Hanya orang-orang yang tertentu jadi doktor tu maknanya itu dah fardu kifayah. Kalau tak satu doktor pun ha, ...maka itu jadi fardu ain setiap orang kena melahirkan satu doktor satu rumah satu doktor. Ha, sampai bila dah cukup doktor okey dah cukuplah tu. Mana dah tunai dah keperluan. Ha itu juga ha kepulauan dalam masyarakat yang lain bila tak ada satu orang alim ulama ha, orang yang berilmu dalam satu kampung tu satu kampung tu boleh jadi dosa ha, kalau tak ada orang yang menuntut ilmu nampak tak tapi kalau dah ada dah orang yang pergi menuntut ilmu tu alhamdulillah dah fardu kifayah tu dah tertunai mana tidak jadi wajib atas tidak menjadi fardu atas setiap orang jadi mempelajari tentang penyakit-penyakit hati ni adalah fardu kifayah Atas umat ini, secara umumnya. Fardu kifayah atas umat ini secara umumnya. Walaisa fardu'ainin ala kuliah ahadin. Dia tidaklah menjadi fardu ain wajib atas setiap seseorang. Ya? Jadi, daripada sini kita dapat buat kesimpulan bahawa pentingnya melakukan tazkiah nafs. Sebelum kita melakukan tazkiah nafs, Pentingnya kita mengetahui apakah itu tasikah nafs, bagaimana kegiatan tasikah nafs itu dapat dilakukan, apakah kaedah-kaedah untuk kita membersihkan hati, mengucikan akal kita, mengucikan batin kita daripada segala keputusan-keputusan yang batin. Jadi, Insya Allah daripada beberapa penjelasan yang telah saya berikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala beri kita kefahaman sedikit sebanyak tentang kepentingan tasawuf dan tarekat. Ya. Dan kalau ada sebarang soalan boleh bagi soalan, boleh tanya. Hmm. Kalau ada apa-apa yang mushkilat, haji kita ya maknanya jadi macam jangan daftar dia. Kalau kita kepada istilah dalam dalam bahasa ni punya makna selesai perbincangan. Dia kalau turuk dia ni ayat, ayat, ayat, surah, nak, nak, nak, Dia mengenai uh, ayat-pazkiah Dari ni Dia Bersifat mu'annas ni Maksudnya lebih lembut Nas ni lembut Maksudnya Dia boleh dilentur, Boleh dibentuk Boleh ditarbiah ya. Boleh dilatih Bukan kata kereh Dia macam lelaki tu Tegah dia Dia payah nak mengikut ya. Pada sifat mu'anas ni Dia ada sifat uh, fa'il dan infial Sifat bertindak dan menerima tindakan pada muzakar ni dia lebih pada sifat fa'il dia kurang sifat infial Mana? infial tu menerima tindakan jadi cikgu ada apa-apa persoalan lagi? baik, kalau tak ada apa-apa insyaAllah dalam sesi yang pertama ni insyaAllah kita uh, doakan mudah-mudahan Allah subhanahuwataala bagi kita kefahaman kita doakan doa Allah bagi kita manfaat dengan apa yang kita pelajari ini. Ya. Allahumma ta'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya semoga Allah Taala tambahkan pengetahuan ilmu pengetahuan ini kepada kita. Ha, kalau kita menganggap ini sebagai satu ilmu yang farbu'ain atas diri kita, sebagaimana menurut kata Imam Ghazali, ya, setiap orang tu ada penyakit hati. Mana untuk memerisukan diri dia daripada segala kotoran-kotoran, penyakit-penyakit batin ni, mana kita mohon kepada Allah Taala supaya kita diberikan kefahaman dalam kita nak membentuk diri kita jadi orang yang lebih berakhlak mulia, berakhlak baik dan dapat meningkatkan diri kita secara rohani dan amali kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wasalamu ala ashrafil angae wal mursilin wa ala alihi wa sahbihi adma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, kama sallayta ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim, wa barika ala Sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa alihi Sayyidina Ibrahim, innaka hamidun najid. Allahum nanfa'na bima alamtana Wa alimna ma yaunfa'na Wa zirna ilma Rabbana zirna ilma Rabbana zirna ilma Rabbana zirna ilma Rabbana zirna ilma hukma Wa alihikma bil Salihin اللهم انفعنا اللهم امنحنا بما علمتنا اللهم احنا بحياة العلماء وامتنا بموت شهداء وحشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللهم اهدنا السراق المستقيم سراق الذين عمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقينا عذاب النار